Але хто довідався про мої сокровенні думки, небажання відмучувати ще одну ніч? Степан Колбун, Виходило, що так. Куди ми підемо? – спитав, отямившись. Я гадала, ви знаєте, – сказала Глорія. Вона не помилилася. Я знав, куди йти. Для чогось я мусив сьогодні пройтися тим самим шляхом, яким ішов учора з Валерією. Отож, ми продефілювали через усе місто до лісу. Зустріли якусь Лорину знайому, мене було відрекомендовано як суддю і квартиранта. Знайома явно заздрісно подивилася на Лору. Під тим поглядом я взяв Глорію за руку і наскільки міг, Ніжно подивився на неї. Пальці у Глорії холодні, як лід, здавалося, зовсім омертвіли. «Паршиве місто! І паршиві в ньому люди!» – подумав я, коли ми нарешті розпрощалися. За якусь мить я став іти так швидко, що буквально поволік за собою нещасну кульгавку. Глорія застогнала, і я отямився. Звикай, подумав, звертаючись до себе, і спробував погладити холодні пальці, які досі стискав у своїх. Глорія щось злякано прошептала, і я відпустив її руку. У лісі довів її аж до посадки. Сьогодні ліс був зовсім інакшим, ніж учора. Я помітив, що дерева Начеб порідшали і повищали, розступаючись перед нами. Сонце щедро просівалося крізь крони, в яких раптом почав гудіти вітер, наче бамкав далекий приглушений дзвін. Учора ліс здавався мені геть зарослим. Дивно, адже ми йшли тим самим шляхом, я його добре пам'ятав. Врешті-решт ми опинилися саме на тому місці, де я зробив ложе для Валерії. Глорія, котра всю дорогу думала про щось своє, повернулася до мене. «Ви були тут учора з Валерією?» «Так». «А сьогодні?» «Що сьогодні?» – не зрозумів я. «Очі її...» зробилися такими великими, що здавалося от-от поглинуть не лише мене, а й весь цей ліс, де ми раптом почали відчувати себе дрібними-дрібними мурашками. Сьогодні ви хочете повторити все, що було вчора з Валерією? Чому ви так подумали? Бо мені так здалося. До того ж Валерія розповіла вчора як ви ходили до лісу. Валерія розповіла. Я не знав, що думати. Таким великим було моє здивування. Ви з нею розмовляли? А вже ж, сказала Глорія, дуже просто. Після того, як ви пішли. Не дивуйтеся так. Я бачила, як ви виходили з дому. Ну і я. Я подумала, що ви не швидко повернетеся, якщо повернетеся взагалі. Тому я зайшла до Валерії, познайомилася. Не бійтеся, ми дуже мило поспілкувалися. Тут я раптом зрозумів, що Валерія чомусь розказала геть усе, навіть про наші уявні любощі посеред лісу саме на цьому місці. «Правда, тепер вже не був певен, що того не було насправді. Також чому я йшов сюди сьогодні з Глорією?» Стомлено і водночас глумливо подумав я. Глорія стояла і дивилася на мене. Це тривало так довго, що я подумав, треба ж нарешті хоч щось сказати. Хоч одне якесь маленьке слово видобути з надр мозку присилувати його сісти на язик і матеріалізуватися у звуки. А може не в звуки, а в якусь муху, комара чи іншу маленьку комаху, котра б поповзла або полетіла. Тим часом Глорія почала роздягатися. Скинула пальто, потім кофту, спідницю, взялася за комбінацію. «Що ви робите?» Нарешті отямився я. «Як? Що?» – здивувалася Глорія. «Роздягаюся? Хіба не це робила вчора ваша Валерія?» Полетіла на соснове гілля сліпучо-біла комбінація. Я побачив голе вкрите синцями і струпами тіло. Далі Глорія взялася розцібати білий, мережовний, схожий на вузенький шматочок тюлю пояс, одягнутий на чорні, аж блискучі від чорноти трусики. Несподівано я відчув, що вигляд цього понівеченого тіла і того, що ще залишилося на ньому, починає збуджувати. Але це було якесь дивне, я сказав би, темне збудження – Мені захотілося кинутися і ще більше пошматувати її тіло, завдати болю за це знущання наді мною і над собою, за її дивне божевілля, а може й не божевілля, а стан, якому я не годен добрати назви. «Перестаньте!» – простогнав я. «Перестати? Зовсім перестати?»